svoj subotu po bogovljenju i ovo sveto evangelje govori o onom kušanju kojim kušao evo podopuštenju gospodjem pristupi njemu samom negodi toga da bi gospod bio provjeren i da bi odmjerio svoje snage pred nemoćnim kušačem, pred nemoćnim i krajnje rasvabljenim satanom, nego sve se ovo desilo i sve ovo dopušteno bilo radi nas ljudi i radi našega spasenja. I mi, a i gospodje svojim primjerom to pokazao, poslije krštenja, jer ovo kušanje je neposredno poslije događaja na Jordanu, i poslije krštenja i mi, dakle, bivamo uvedeni u borbu i bivamo iskušavani kušani satanom i njegovim angelinom ono što bi trebalo da se primijeti pored onog temeljnog naš na sveti oci pozivaju a to je kušanje sa ona tri načalna iskušenja na one tri osnovne slabosti svakog od nas a to su iskušenje svastoljublja srebro ljublja i slavoljublja. Kogod je pao, pao je na neki od ova tri načina i iskušenja. Zato Gospod, dopuštajući satan i da mu priđe, dopušta mu iz više razloga, a kako rekao smo, sve radi naše koriste da vidimo koji su to njegovi modeli kako će on kušati i svakoga od nas napadajući na stomak na svasto ljublje kroz svasto ljublje na stomak na slavo ljublje i na Srebro ljubije. Na ta načina kuša svakoga čovjeka. Gospod je ovim pokazao i skrenuo svim onima koji budu htjeli da se bore i izbore, čega treba posebno da se čuvaju, da se paze. I danas, kao i u ono vrijeme, satana svakog od nas napada na ovaj način. Ono što je vrlo važno da primijetimo ovdje i što bi trebalo ne malo da nas i zainteresuje, ali i zabrine, jeste lukavstvo demonsko, kako se koristi riječima iz sveštenoga pisma. Nije mali broj onih koje je satana prelastio citatima, iz Svetoga Evanđelja, koristeći riječi Božije, koristeći riječi Duha Svetoga, izvrćući ih, na svom nakovanju oštreći, na svom nakovanju one redske praveći i njime koljući nepažljivan. I dan danas je tako. Koliko puta kušač prilazi našem mumu i kaže, ovako je gospod rekao, ovako treba da bude. I ovako su sveti oci rekli, a zar nije ovako napisano, a zar ne treba ovo da bude ovako? A što je ovo ovako, a gospod je rekao da bude onako? a što je ovo ovako, a sveti oci su rekli da treba biti onako. I mnogi su tako poginuli. Zato, milost Božja i veliko čoveko ljublje Božje, dopuštujući satani i da mu prilaze na ovaj način, daje nama lekciju. Satana radi svoj poseo bijedni, Posao. Ali mi treba iz ovoga da izvučemo veliku povuku. Gospod je zbog toga i dopustio da mu on priđe da bismo se mi okoristili. I zaista, Sveti Makari je veliki, veliki učenik gospodin koji je ovo kušanje e, duboko doživio i iz ovog kušanja mnogo šta naučio, kasnije je Govorio, pa i nama poručuje da on tamo kaže postoji jedan poseban demon i to je jedan od demona iz viših demonskih činova koji nasilno uvodi um a to je uvijek viso, visoki um gordi um jer smireni um ne može da podvegne e, toj vrsti iskušenja to se uvek dešava gordima, visoko umnima, a visoko umlje je posledica neposlušnosti, jer um ne može da se smiri bez poslušanja. Njih kuša tako što ih uvodi, vazite kako je to zloba, kako je to opasnost, nasilno Opet ne bez naše volje, ali nasilno uvodi um u prostor svetoga pisma, u prostor svetoga evanđelja, a on gord, nesprman da duhom svetim uđe u tajnu riječi Božije. Nego onako gord i bovestan, vođen, ne duhom Božijim, nego duhom demonskim, ulazi u prostor evanđelja i potpuno se gubi. Sve tumači na pogrešan način. I to tumačanje uopšte nije površno. To je duboko, na izgled, duboko poniranje u riječi sveštenih spisa biblijskih. Danas, recimo, imate ljude potpuno džavo imame, koji znaju sveto pismo da citiraju. Recimo, imate sektaša, koji znaju sveto to jevanđelje da citiraju. I sveto to i poslanice svetih apostola. A potpuno su demonskim duhom zauzeti. Kako sad to čoveče? đavo u njemu, a vidi ga citira jevanđelje. Džavo u njemu a on govori tačno šta je govorio sveti aposto u Pavu. Tako to moguće? I ne samo sektaši, nego i u okvirima naše crkve, nepažljivi, neposlušni otačkom predanju, oni koji ne koriste uzakonjene asketske metode, takođe padaju u tu preliz. Tumačeći pismo na svoj način. Danas, nažalost, ima sve više takvih tumača koji, em što su sami prelašćeni, em što i druge uvode u prelest. Pritom treba naglasiti da su takvi ljudi nadaknuti ljudi. Nije to samo onako iz njihove glave. E, eh, kad bi bilo samo iz njihove glave, pa bi se čovjek nekako i zaštitio nego kroz njihovu glavu, kroz njihove umove, struji demonski um, demonska energija. A ona je opasna, vrlo opasna, za nezaštićenog, blagoslovom Božim, blagodaću Božijom, ubitačna energija. Zato i mi, pošto smo evo u crkvi, pa i upućeni na riječi Božije, upućeni na riječi Otaca, budimo oprezni, čuvajmo se, prije nego što se smirimo, da išta prihvatamo što dolazi iz naše glave. To je mnogo važno, kako nas uče Sveti Otci, a među njima Sveti Java Doroteji, da on ne zna za drugi uzrok nečijeg pada, kako se god on manifestovao, mislimo Na pad u onom početku, na temelje pada. Padaju ljudi na razne načine. Ali jedan je temelj, jedan je uzrok o svetom mavi Doroteju, a to je osvanjanje na svoje misli, vjerovanje svojim mislima, svome umu i svojim doživljajima, svojim tumačenjima. Zašto? Jer čovek koji se oslanja na sebe, na svoje misli, prije nego što izgubi potpuno povjerenje u sebe i u svoje misli, on će pored svojih misli primiti i demonsku misel, takozvanu pomisel, ili podstrak, ili prilog. I dovodna je jedna, neka bude devet naših misli ali navika da ih primamo, navika da ih osva da se osvanjamo na njih stvara uslove da je golovac to je demon, demoni su golovci na ljude, oni drugoga posla nemaju sam dolove da ljude. Ubacuje jednu svoju pomisao, a dovoljna je jedna dobro naoštrana i onaj ko se navikao Da, da prima sve svoje misli, da se oslanja na njih, on primi demonsku. I tu biva poražen, smrtno ranjen. Nažalost, veliki broj i usmrćen. Zato je dok god ne smirimo, dobro ne smirimo, najbolji metod, naj, Najsigurnije sredstvo u borbi protiv demona, miselnih neprijatelja, ne vjerovati sebi. Kako su oci govorili, ne vjerovati ni svojim čulima, ni oku, ni uhu. Jer oni koji se naviknu na primanje demonskih pomisli, A vjerujte mi, mnogi od nas su kako naviknuti, a nisu ni svjesni toga da zapravo funkcionišu pokretani demonskim pomislima. U pitanju je veliko lukavstvo i strašna kamuflaža. Ima toliko odjejanija, demon ima toliko sveštenih odjejanija. Jer tu je samo pogled i gledanje oka koje blagodaće gleda može da ga razazna, da ga prepozna. Evo vidimo i danas i raskovnici, i ubice, duhovne ubice i važni, učitelji, sveto šeta, narod to uopšte ne prepozna kao laž. Ne samo što ne prepozna kao laž, nego juri njima tražeći pomoć i utjehu od onih, koji su tu da ubiju čoveka. I nosimo im duše svoje i duše svojih bližnjih, duše svoje djece, da ih ubijaju, da ih kolju, sve misleći da su to iscelitelji. A od Boga svoga, Spasitelja svoga, Gospoda svoga, bježimo, napuštajući njegovu crkvu. I upravo ta dezorientacija, jeste znak da mi mislima svojim, umom svojim, voljom svojom nismo pokretani blagodaću Božijom, nego demonskim energijama a zašto? zbog gordosti svi vjerujemo svojim pomislima danas možda kao nikad do sad smanjio se broj onih koji pitaju koji provjeravaju svoje misli kroz savjetovanje, da ne kažemo kroz ispovijedanje I ne povjerenje prema svom umu, svojim mislima. I to prema onim jeftinim pomislima. I na to smo se navike. Kako ćemo te da se izborimo sa ozbiljnim iskušenjima? Sa snažnijim duhovima iz podnebesi. Zato bi trebalo uz Božiju pomoć, a Bog će pomoći svima koji imaju dobru namjeru da se vježbamo, kao što su se i sveti preci naši vježbali, da sveto to evanđelje, sve to pismo ne tumačimo sami, da ga tumačimo u crkvi našoj zajedno sa svetim otcima, da više vjerujemo njima nego svojem umu, svom doživljaju. Jer to je iskušajanje, znate, ono što je od naše misli, ono što je iz našega uma, ono što je iz naše volje, ono što je iz našega srca, to je nama po našoj pavoj prirodi bliže, znate. Zašto je toliko cijenjen podvijeg ocijecanja volje? Evo jutro smo čuli Svetog Teodora, studite da on one svoje kauđare koji se trude da ocijecaju svoju volju, bukvalno poštuje, a on kao veliki otac i svetitelj uopšte ne pretjeruje, kaže da ih poštuje kao mučenike, kao ravne mučenicima, jer ocijecaju svoju volju. Lako je ocijecati volju drugoga. Mi svi volimo drugome volju da ocijecamo. Lakše je otkinuti ruku drugome nego sebe. A svoju volju ocijeći, to malo ko radi svojih misli se odreće, to obraćaju sredstvo, malo ko može, svojih osjećanja, svojih, nazovi, duhovnih doživljaja, to je svima milo, znate, jer to je po našoj paloj prirodi nama vrlo blisko, znate, moja misla, pa to je najdraže nešto, moj doživljaj, pa to je moje čedo duhovno, I odreći se toga, a primiti mi se od drugoga, doživljaj drugoga, to nije mali podvig za gordog čoveka. I zato se većina i utapa u sobstvenim rasuđivanjima i biva obmanuta neprijateljem roda ljudskog. Zato bi i ovim evanđeljem, trebali da budemo poučeni, da ne vjerujemo sebi, da ne vjerujemo svojem doživljaju i svetoga evanđelja, i učenja crkve, nego polako, kroz poslušnost, postepeno, kroz građenje, nepovjerenja prema svom rasuđivanju, iako ono može ponekad da bude i dobro. Znate, sveti oci, i sve te oni su znali šta rade oni su znali da u mnogim situacijama dobro procenjuju ali su znali da mogu i da pogriješi. ovo smo dobro osuđili ovo smo dobro osuđili ovo smo dobro procenili ovo smo dobro zaključili ovo smo dobro istumachili ali Oni su znali da ako tako nastave, nagazit će minu. Njavu samo to očeka. Ajde, ajde, ajde, ajde, dobro je, dobro je, dobro je, odlično. U tvrdi korake, samo naprijed, visoko glavu, to je sve je to tvoje. I tako ljudi poginu. A sve poslušnici, kako nas u starečniku uče, Oni ako starac kaže da je na nebu, iako je dan i sunce na nebu, starac ako kaže da je pun mjesec, poslušnji kaže da starče, pun je mjesec. Ako vide konja, a starac kaže vidi kako je divna ova krabak, poslušnjik kaže da starče, baš je divna. Pritom, to nije ogudak, nego jedan od budućih svetitelja i učitelja i tumača svetoga pisma. Tako su se oni vaspitavali, da se sasud ispraznio od staroga vina, starog mudrovanja palog pomiješanog sa zlobom, sa strastima i da se ispuni novim rasuđivanjem, blagodatnim rasuđivanjem i sozrcanjem. E onda satana kad priđe, onda već blagodaću duha svetoga mi osjećamo i ko je i šta traži. Dobija se posepeno dar rasuđivanja. Da duhom svetim osjetimo Koja energija nam privazi Iako nam možda privazi sa citatima svetih otaca i tumačenjima svetog evanđelja, ali mi tada više ne slušamo šta on govori, nego osjećamo energiju koju nosi i kojom nam privlazi. I znamo, duh svetine suči da je demon. Tako su naši sveti oci i rasuđivali, tako su i duhove prepoznavali. Neka bi dao gospoda i mi u ovom prazniku bogojavljenja i u suboti po bogojavljenju krenemo tim putem nepovjerenja prema sebi da bismo smo sekli blagodatnu vjeru u Boga živoga, u Boga otkrivenoga, Boga javljenoga u Svetu Trojicu i tom svjetlošću prosvećeni da prepoznajemo onu lažnu svjetlost koja nam često pristupa i da je prepoznamo kao tamo i odbijemo od sebe prizivanjem trosunčanog Boga Otca i Sina i Svetoga Duha kome neka je slava Vjekove, vjekove. Amin. Bog se javi.